Den 20-22 januari 2023 Barn får order om att skjuta vem som helst som kan vara kopplad till Dalernätverket Om någon sätter någonting i handen på den här eleven och säger Skadar den där personen mitt emot, Så kommer den att göra det Det visar sig att barnen värvats av Seronätverket som är allierade med räven Det är klart att det är en märklig situation när det är 14-åringar som har Kalashnikovs. Petri Krim den här veckan om barnsoldaterna, Seronätverket och räven Jag heter Linus Lindahl och jag heter Mariella Quintana Melin. Ja, inom loppet av 48 timmar den 19-20 januari 2023- så skjuts det mot sex bostäder i Stockholm och Uppsala. Två explosioner sker i fler bostadshus- och en man skjuts i i Solna- då var gängkriget mellan den kurdiska räven och dalenätverket som värst. Ja, det var då som Stockholms fick förstärkning och nu har en rättegång startat som handlar om tre av de våldsdåd som skedde dagarna efter. Så här lät den när åklagaren Lisa Dos Santos inledde den här rättegången. Polisens bedömning är att samtliga tre gärningstillfällen som sker de här dagarna efter varandra är del av den konflikt som resulterat i flera våldsdåd framförallt i Stockholm. Och de här gärningarna för sin del då är härledbara till den konfliktsida som knyts till den kurdiska räven där då ett annat nätverk, Dalen-nätverket, utgjort en måltavla. Det handlar om skjutningen mot en känd drappare större, om ett mordförsök i Dalen där order gavs om att skjuta vem som helst och om ett planerat mordförsök i Skarpnäck. Vi har ju berättat om det här i ett av våra korta avsnitt om hur den misstänkte organisatören gett en 15-åring en order att skjuta vem som helst som ser ut att köra och som har dyra kläder på sig. Och idag ska vi berätta mer om de här fallen som organisatören misstänks ligga bakom. Och vi tar upp det här igen för att nu är det första gången i den här våldsvågen i Stockholmsområdet som polis och åklagare ger en beskrivning av hur den här konflikten mellan Rävens nätverk Foxtrott och Dal Sett ut. Ja, polisen bekräftar att konflikten framförallt handlar om vem som ska styra marknaden i Stockholm och Sundsvall. Men att de också haft som mål att kontrollera andra marknader i andra delar av landet. Med tiden så har det här också lett till hämndaktioner för dåd i våldsvågen. Och totalt har det hittills rört sig om ett 40-tal våldshändelser som mord, skjutningar och sprängningar i främst Stockholmsområdet. Polisen skriver också att Foxtrott och Dala nätverket utnyttjat konflikter mellan andra nätverk för att skaffa sig allierade. Det kan handla om att man beväpnat den ena parten i en annan befintlig konflikt och uppmanat till våldsdåd. Och idag ska vi fokusera på ett av nätverken som polis och åklagare menar har spelat en stor roll som utförare åt Foxtrott, nämligen Ceronätverket från Jordbro söder om Stockholm. Och vi kommer få en inblick om hur Ceronätverket växt fram och varför de började samarbeta med räven. Och vi ska också få höra läraren till två av barnen som misstänks för två av skjutningarna som är aktuella i den här rättegången som vi pratar om. Och det är värt att säga redan nu, alla som nämns i det här avsnittet nekar till brott. Så, vi börjar i en skola i Haninge. Den ena delen av skolan består ju av elever som kommer från ganska goda förhållanden. Medan den andra halvan... Eh, Kommer då från, från Jordbro som är mer ett socioekonomiskt svagt område. Det här är Andreas. Han heter egentligen något annat. För ett tag sedan så jobbade han på en skola i Haninge söder om Stockholm. Han jobbar främst med elever i så kallade särskilda undervisningsgrupper där eleverna är i behov av extra stöd och inte riktigt funkar i stora klasser. I de här grupperna så träffar Andreas många elever som har ett tufft hemma, som har koncentrationssvårigheter eller MPF-diagnoser. Och här finns det en grupp elever som blir tajtare med varandra och som är lite utanför resten av skolan enligt Andreas. Det här gänget hänger på skolgården, spelar basket tillsammans och gillar idrott. Men de stökar också runt på skolan. Allt från att man slänger in vatten och snö på en lektion som man inte ens ska vara i närheten av för det är en annan klasslektion. Till en del förstörelse, skadgörelse. På, på toaletter och annat, till att de också hamnade i, i konflikter med andra elever helt enkelt. Och det var oftast konflikter som kunde vara lite svåra att reda i. Man fick inte riktigt veta varför, utan mycket saker som skedde liksom i någon sorts affekt Ja, som Andreas sa så går det många elever från Jordbro i skolan. Det är ett område där man de senaste åren har haft problem med skjutningar och narkotikahandel. Och det har till stor del att göra med närvaron av ett kriminellt nätverk, seronätverket. Andreas märker inte av just nätverkets närvaro på skolan men däremot att det bland vissa elever finns ett intresse för kriminalitet. Och framförallt ett intresse för en väg till att få del av sånt som man annars inte har möjlighet till eller har råd med. Eleverna kommer som sagt oftast från socioekonomiskt svaga områden. Samtidigt så ser de på alla sociala medier hur man förväntas klä sig- vad man förväntas ha för bilar i framtiden och det är mycket influencers och sånt. Och jag tror att det påverkar extremt negativt för att det, man vill ha det man ser. Och ser man inte att skolan och utbildningen är en väg framåt- då kommer man att söka den vägen någon annanstans. Och det här har förändrats de senaste åren, berättar Andreas- Framförallt de sista två åren så var det en markant ökning av elever där vi vet att det fanns en drogproblematik eh, som hade regelbundna besök på Minimaria och så vidare. Ja, men det drevs runt mycket. Eh, det kunde ju vara en del stök. En del saker skulle man säkert bara kunna säga som eh, heligt bus och pojksträck, springa och störa lite andra lektioner och sånt. Men också att vara en del av en, en liten klick som sedan växte och växte hela tiden eh, med elever som hamnade i ett sorts utanförskap fast på skolan. Ja, stök och bus och att testa gränser det hör ju tonåren till. Och även om Andreas har känt en oro för en del elever så har han svårt att tro sina ögon när han scrollar sociala medier en kväll i januari. Vi återkommer till det. trapphus i Fruängen den 20 januari 2023. Det är en kall och mörk vinterkväll folk har börjat komma hem från jobbet för att ta helg och på en skakig mobilfilm som spelats in på ett Snapchat-konto ser man en person gå ner för en trappa man hör en ung kille säga chilla, chilla. Sen riktas kameran mot en maskerad person som håller i ett automatvapen, en Kalashnikov. Han står i ett trapphus med siktet inställt mot en lägenhetsdörr. Han laddar. Och skjuter 15 skott mot dörren innan han och filmaren springer ner för trapporna. Filmen är 24 sekunder. I lägenheten finns två vuxna och ett litet barn. Kulorna går in i flera rum men ingen träffas av skotten. En känd rappare som enligt polisen tillhör Dalenätverket är kopplad till den här adressen i fruängen men han är utomlands. En annan vuxen som är skriven på den här lägenheten är precis utanför huset när skotten avlossas. Och den här filmen den sprids snabbt i sociala medier och en av dem som ser den under helgen är läraren Andreas. Och sen så slår det mig ganska snabbt att men jag tror att det här är Kebba. Kebba som vi kommer kalla honom är en av Andreas elever. Han är född 2008 och är alltså 14 år här i januari. Kebba var ju nästan alltid på skolans område. En sån elev där man brukar prata om att hade närvaro räknats innan för skolans område, så hade närvaron varit väldigt, väldigt hög. Men närvaron på lektion däremot var betydligt lägre. Så, utan det var mer det sociala som lockade för att komma till skolan. Ja, och bara för att man är i skolan så behöver inte det betyda att man är på lektionerna. Och Andreas han tycker att han känner igen både Kebbas röst och rörelsemönster på filmen från skjutningen i fruängen och han pratar under kvällen med en kollega om det här. På måndagsmorgonen när Andreas kommer till jobbet har flera av hans kollegor också sett den här filmen och alla tror att det är Kebba. Och vi tittar på varandra alla tre och, och säger att ja men vad sjukt för det är ju precis vad vi pratade om igår kväll att är det inte det liksom. Och på måndagen är också Kebba tillbaka i skolan. Vi märker på Kebba att det är stressat. Eh, och sen så tar det ju en eller två dagar bara och sen så eh, ser vi inte vi Kebba mer. Kebba har tagits av polisen och socialtjänsten är inkopplad och han placeras på ett cis -hem. Den som filmat skjutningen ska senare visa sig vara en annan 14-åring enligt åklagaren. Advokaten Tove Rudin-Nickels Kebbas offentliga biträde. Ja, alltså han förnekar att det är han som är skytten eller att han överhuvudtaget har någonting med den här skjutningen i fruingen att göra. Alltså han har ju fått frågor om det här i utredningen och han har talat om var han har befunnit sig vid tidpunkten för skjutningen. Och jag... jag kan säga det också vad gäller bevisningen mot honom att typiskt sett i den här typen av mål så... Så är det ju och alltså positionering av mobiltelefoner och telefontrafik som, som man kopplar personer till. Men någon sån koppling finns överhuvudtaget inte gällande min klient. Utan att han har blivit eh, misstänkt i det här ärendet. Det är på grund av den här filmklippet som har sprits på sociala medier, TikTok och Snapchat och Instagram och så. Och, och så är det någon som har sagt att ja, men den här gångstilen det påminner om. Min Och polisen misstänker att 14-åringarna har fått uppdraget av en 20-årig kille från Jobro som kopplas till det så kallade seronätverket. nätverket Ja, min klient förnekar att han har fått några sådana instruktioner eh, överhuvudtaget. Och vi kommer kalla den här 20-åringen för Mosa. Och han misstänks ha använt aliaset Louise Gucci på den krypterade appen Signal. Det är där han ska ha instruerat killarna om var de ska hämta automatvapnet och ammunitionen. Vart de ska åka och mot vilken dörr de ska skjuta. 20-åriga Mosa beordrar om att tömma hela magasinet berättar åklagaren Ulrika Rosén under rättegången. När ni är framadressen stämd och ni går fram till dörren till hemmet in i porten ni kommer få namn adress allt ni tömmer allt exakt allt på dörren och tagget till bilen med kallen men mosa menar att louis gucci inte är hans alias och för sin misstänkta roll i fruens skjutningen kommer mosa åtalas för anstiftande av försök till mord och anstiftande av grovt vapenbrott och dagen efter skjutningen i fruängen, lördagen den 21 januari, så avlossas fler skott i södra Stockholm. Återigen är det en av adrias elever som tros hålla i vapnet. Om någon sätter någonting i handen på den här eleven och säger skada den där personen mitt emot så kommer den att göra det för att han inte förstår vad konsekvensen kommer bli av det. Andreas berättar om en 15-årig elev som vi kallar för Kian. Även han går i den särskilda undervisningsgruppen eftersom han inte riktigt funkar i storklass. Kian för oss var från början en sån som hakade på. Eh, Kian var inte drivande i någonting utan var en sån som följde med de andra. I början de äldre och sen när flera av de äldre slutade så, så kunde Kian ta mer plats själv. Men eh, när man sen fått veta vad han har varit med och gjort nu framöver så blir man ändå inte förvånad tyvärr. Och den här lördagen som alltså är dagen efter skjutningen i fruängen så möter Kian upp en lika gammal pojke i Jobro. De plockas upp av en 18-årig kille som varit och hämtat en bil som tillhör en släkting till den kurdiska räven och ett automatvapen från en ung kille i Upplandsbro. Släktingen till räven är själv efterlyst och befinner sig enligt polisen i Turkiet. Kian har också kontakt med 20-åriga Mosa från Jordbro som enligt åklagaren Karin Hammar skriver i appen signal. Han har kommunikation med dem och ger dem ja, men, instruktioner vad de ska göra och liknande. Chauffören som hämtar upp Kian och den andra 15-åringen den här lördagen har tidigare chattat och fått instruktioner från en i signal där två personer skriver från turkiska telefonnummer, en annan från ett lettiskt nummer och två från Storbritannien. Den 18 årige chauffören kör till Enskededalen där Kian och den andra 15-åringen hoppar av och killarna har med sig automatvapnet. Och enligt åklagaren ger nu Mosa order till Kian om att skjuta i princip vem som helst. Mosa skriver i signal. Bror, någon grabb bara som ser ut att köra. Ta han. Och med köra menar åklagaren att Mosa menar någon som kanske säljer narkotika. Han fortsätter skriva. Gucci caps, jacka, över fem lax. Haglövs något, ta han bara. Kian får syn på en kille som han tycker stämmer in på signalementet. Killen har precis lämnat mat hos sin pappa och FaceTimear med en kompis när 15-åringarna börjar jaga honom mitt i bostadsområdet och börjar skjuta. Mosa fortsätter skriva, vacka någon snabbt, vacka någon grabb, vem som helst och sen skriver han i versaler, vacka någon, vacka någon. Killen som blev beskjuten är ostraffad och har inga kopplingar alls till kriminalitet, säger åklagaren Karin Hammar. Ja, men det är ju skrämmande och läsa de chattarna eh, och skrämmande just för att det framgår då att det skulle i stort sett vara vem som helst i det området som, eh, som skulle skjutas. Eh, vilket gör det hela ännu mer hänsynslöst. Men den här killen, han lyckas springa iväg och klara sig från att bli träffad av skotten. Han tar sig in på Ika och tar skydd på deras lager och totalt misstänks Kian ha avlossat sju skott enligt åklagaren. Men inget av dem träffar den här killen även om Kian i chattarna påstår det. Till slut skriver han att Aina är där. Ja, det blir fullt polis på drag. Det här är ju en lördagseftermiddag. Kian och den andra 15-åringen hoppar in i bilen igen och 18-åringen kör iväg. Polisen får snabbt koll på dem och det blir en biljakt på motorvägen. 15-åringarna och 18-åringen grips. Enligt åklagaren så var det alltså bara måltavlans klädsel som gjorde att 15-åringarna sköt mot honom. Och när det blir rättegång så vill inte killen som det sköts mot i enskilda dalen vara med. Åklagaren Karin Hammar. Jag kan förstå att han har blivit rädd såklart. Det, det måste jag ha förståelse för. Jag antar att han inte vill ha, vill ha någonting med det här att göra. Kian säger i sina förhör efter att han grips och delges misstanke att han inte har något med skjutningen att göra. Och att han var i bilen för att han gått lite vilse, att hans SL-kort inte fungerat och att han är stressad att ta sig hem. Och den röda bilen som han åkte i den stannade och erbjöd dem skjuts till Farsta. Visal Abdalla är Kians advokat. Han har ju förnekat brott från det att han hörts första gången och allt jämt idag. Så att han, hans inställning är densamma jag kan tyvärr inte gå in mer på närmare eftersom jag vill inte föregå hans berättelse. Eftersom Kian är mindreårig kommer han att höras bakom stängda dörrar i rättegången. Därför vet vi inte hur han kommer att förklara chattarna med Mosa. Men det vi kan se i förundersökningen är att han säger i polisförhören att han inte vet vilka det är han skriver med. Att han bara addar folk på snap och signal. Han menar också att hans telefon måste blivit hackad. Och Kian säger man ska inte vacka vem som helst. Men den som misstänks för har planerat och instruerat alla om vad de ska göra den här lördagen. Alltså 20-åringen Mosa. Han är fortfarande på fri fot vid den här tiden. Läraren Andreas får under helgen också höra om den här skjutningen. Och på bara två dagar har han alltså två barn som han har haft under flera år i skolan. Som nu används som barnsoldater i ett pågående gängkrig. För mig blir det en väldigt sorglig känsla i kroppen. Att ens elever som man har jobbat med under flera år eh, nu figurerar på filmer som alla kan ta del av. Så, det är, är lite jobbigt. Det är dels chockerande att så unga, eh, elever och barn gör såna saker. Eh, samtidigt så eh, har man haft en växande oro som man har delat med sig av till socialtjänst, att de är på väg åt fel håll i samhället. Mm. Söndag den 22 januari. Pappens signal har Mosa flera gruppchattar med andra. En heter Jappis med förare på plats. En annan Kliv som åklagaren menar betyder att man ska förbereda ett rån eller ett mord. Och under den 22 januari har han flera chattar igång där han försöker få tag på en ny unge. Han skriver på eftermiddagen. Bror behöver nu, nu, nu. Och sen eh, så säger han. Ja, jag ska lösa en. Ja, jag ska ringa en. Här menar jag då att. På efter någon som kan utföra en skjutning den här dagen. då. Det är åklagaren Ulrika Rosen som berättar det här. Och i en annan chatt skriver Mosa enligt henne: Bror, lös någon du får fem lax. Den här som tar emot det här och säger: Okej, okay, bror. Och sen den 22 januari strax före Bror, det måste lösas någon idag. Det måste, måste, måste. Jag, bror, jag kollar. Och den som till slut får det här uppdraget är en 14-årig pojke från Jordbro. Och dagen innan har samma 14-åring försökt övertala 15-årige Kian om att få vara med vid skjutningen i Enskededalen. Men då skriver Kian att han inte får för en äldre men att 14-åringen ska få vara med på nästa rush eftersom den är lättare och för det ska han få 15 lax. Dagen efter skjutningen i Enskededalen, alltså söndagen den 22 januari, är det 14-åringens tur. Enligt åklagaren tar han på sig uppdraget på eftermiddagen och sen får han meddelanden från Mosa vid 17.30 om vart han ska bege sig. 14-åringen blev uppplockad av en bil i Jordbro. I den sitter två äldre killar, en 17-åring och en 19-åring. En av dem ska ha varit och hämtat en pistol i Sollentuna och den andra är dagens chaufför. De åker till söderförorten Skarpnäck och enligt åklagarna får de instruktioner av 20-årige Mosa genom samtal och chattmeddelanden. Mosa misstänks då ha skickat en skärmdump från Google Maps till chauffören och skriver. Där ska han in, bror. Visa han så han vet och eh, säger till innan han går av, ring mig, eh, låt mig prata med han innan. Men vem som är den tilltänkta måltavlan i Skarpnäck är oklart. Men den här adressen som Mosa har skickat enligt åklagaren Ulrika Rosen, den har kopplingar till dalenätverket. Det är väl huvudsakligen inte en hel del andra målstår under 2022 i nära anslutning till adressen. Och att det finns en viss då anknytning till dalenätverket. Och när de kommer fram är det 14-åringen som har fått uppdraget att skjuta någon. Han släpps av i Skarpnäck. Och där har han då fått instruktion om att han ska skjuta mot någon som ser farlig ut. Han kliver ur bilen och har då vapnet med sig. De andra två står och väntar kvar på platsen. Han börjar gå... Mot då eh, adressen dit han är hänvisad eh, för att utföra gärningen. Men på vägen dit så stöter han på polis som blir intresserad av honom. Och, ge, ge, och som genomför en kontroll. Man kan ju säga att det är ren tur att 14-åringen stoppas innan han kommer fram till adressen. Polisen har ju varit... Eh, av förklarliga skäl- väldigt vaksamma under den här helgen- liksom eh, på saker som känns avvikande och så. Eh, och det är väl det- polisen i det här första skedet- känner med honom också då. Utifrån hur han är klädd. Och han har någon sån här- eh, mask på sig. Och ja, den här masken är ett munskydd- och i det här fallet har ju poliserna- rätt i sina misstankar. Det är dock en sak som går ordentligt fel- vid den här kontrollen- Polisen missar att 14-åringen har ett vapen på sig. Ja, han hade stoppat det på ett ställe där de inte kände efter. I ja, sina underkläder, så kan man säga. Ja, det är givetvis inte bra att de missade det. Det är väl det jag tänkte säga om det här i det här forumet. Ja, efter den här kontrollen så väljer 14-åringen själv att avbryta den planerade skjutningen och han går tillbaka till de andra vid bilen. Men när de kör därifrån så är det en annan polispatrull som reagerar på bilen. Man blir intresserad av den här bilen, en annan polispatrull, och påbörjar ett efterföljande. Och då försöker den här bilen att sticka, men till slut så lämnar de bilen någonstans här ute form av industriområde. Och så springer de från bilen. Eh, och polisen är ju då efter dem. Så sker ett efterföljande och de här tre personerna grips då. De försöker kasta ifrån sig vapnet, men polisen får tag på det. Och det är alltså chauffören och killen som hämtar det här vapnet som nu har åtalats. 14 åringen är ju alltså inte straffmyndig. Och samma kväll som de grips så är 20-åriga Mosa på Södermalm i centrala Stockholm– här ser ni några som öppnar dörrarna in till McDonalds och det är då som kommer med telefonen är högsta hög. Under rättegången visar åklagaren Ulrika Rosén en övervakningsfilm från McDonalds på Hornsgatan. Den här vännen tillhör nätverket Foxstrott och står enligt åklagaren nära den kurdiska räven. Och under den här kvällen har polisen span på den här kompisen till Mosa. Och på övervakningsfilmerna så ser man att vännen går fram till kassan på McDonalds. Han beställer och betalar i cash. Det är en lugn söndagskväll och restaurangen är nästan tom på folk. Men när de väntar på maten så går vännen fram och tillbaka i restaurangen och pratar i telefon. Under tiden håller Mosa på med tre olika telefoner som han tar upp och stoppar ner ur fickorna. Han skriver nästan konstant med en telefon i varje hand och ringer ett samtal. Man ser väldigt tydligt hur han står och eh, fipplar med eh, tre telefoner. Och efter nästan elva minuter har vännen fått sin mat. De börjar gå mot utgången- och det är då som polisen kommer dit för att gripa vännen. Ja, den andra personen var väl egentligen i huvudsakligt fokus vid det tillfället. Eh, och han, och eh, det är också en person som sitter häktad nu, sen dess, men för helt annan brottslighet. Men polisen blir också intresserad av Mosa, berättar Ulrika Rosén under rättegången. Han pratar då fortfarande i telefon, men försöker lägga undan telefonen i samband med att han ser poliser- Polis hinner dock se detta och tar telefonen så fort den stoppats ner i fickan. Och när de tar Moses telefon så ser de chatten som är igång på signal. Där ser de att hans användarnamn är Louise Gucci. Och de beslagtar också de två andra telefonerna. Och det här är alltså samma kväll som 14-åringen var i Skarpnäck för att skjuta och sen greps. När Mosa gripit skrivs det vidare i chatten. Han får frågan, bror, hur går det? Men något svar kommer inte eftersom Mosa då är gripen. Och Mosa från början gripen för ringa narkotikabrott. Men han kommer ju att misstänkas för flera brott bara under den här helgen. Åklagarna kommer att se honom som planeraren för både skjutningen mot trapparen större i Fruängen, skjutningen i Dalen och mordplanerna i Skarpnäck. Så här sa Lisa Dos Santos som är åklagare under rättegångens första dag. Han är uppdragsgivare till samtliga yngre utförare för alla de här tre tillfällena. Och han har ett alias i de chattar, den kommunikation som då handlar om gärningarna där uppdrag och instruktioner ges. Och där är hans namn, Louise Gucci. Mosa nekar till alla brott som han misstänks för, vilket är förberedelse till mord, försök till mord, anstiftan av försök till mord och anstiftan av grovt vapenbrott. Han säger också att han inte ingår i något kriminellt nätverk, men att vissa av hans kompisar är kriminella. Mm. Så, vem är då Mosa? Han växer upp i Jorbro i södra Stockholm. Han spelar fotboll och i tidiga tonåren spelar han för en av Stockholms största klubbar. Men han hamnar också i konflikter, både hemma och i skolan. 2018 så tas han för första gången enligt LVU. Det är då för att han har rökt cannabis en tid. Och senare misstänks han för brott och placeras på behandlingshem- Socialtjänsten menar att Mosa finansierar sitt eget missbruk genom att själv sälja narkotika. Och Mosa själv tycker inte att han har fått det stöd som han blivit lovad i skolan. Och han menar också att han inte har något alls att göra med kriminalitet. Föräldrarna till Mosa de säger att de känner sig maktlösa och att de utan framgång försökt nå fram till sin son och att hans beteende förändrats markant sedan han fyllde 17 år. Och det är i den här åldern som den lokala polisen får upp ögonen för Mosa. En av dem är Karl som jobbar på polisen i Haninge och vi har bytt ut hans namn och hans röst. Runt 2019 så dyker Mosa upp med lite personrån och sånt där. Han börjar hänga i Jordbro och det känns som att han ganska snabbt har en roll strax under ledarna. I maj 2021 är Mosa 17 år och då rånar han och en annan person en taxichaufför i Bromma under kniv- och pistolhot. När chauffören försöker lämna bilen hugger Mosa honom en gång i låret och en gång i bröstkorgen med kniven. Chauffören lyckas ta sig ut ur bilen och få hjälp och han beskrev den här känslan som att han kände att döden närmade sig. Mosa döms mot sitt nekande för bland annat grovt rån till sluten ungdomsvård- och i samma mål så friades han för grovt vapenbrott. och 2022, då döms han för en misshandel på sishemlet Tysslinge utanför Södertälje- och under tiden som Mosa sitter häkta för brotten som han misstänks för nu, alltså planerandet av skjutningarna under januari helg 2023, så både skriver han till och får brev från folk som ingår i serionätverket enligt polisen. Och klagaren Ulrika berättar så här under rättegången. Sen har han också fått ett brev från Orsen, där han har då, som har inlätts med, min älskade bror är Gucci. Haha, vad gör du? Hur gör du? Det tycker jag också är ett tydligt på att han är välkänd under alias. Och som vi sa innan så menar ju Mosa att Gucci inte alls är hans alias eller smeknamn. Och att Gucci nämns i ett brev som skickats till häktet förklarar Mosas advokat Anton Strand så här. Det är ett brev av över 30 brev som är skickade till häktet- och den personen som skriver Gucci- skriver också haha i det. Vilket försvaret tolkas snarare- som att man skämtar om att han skulle vara Gucci- men när det i verket är en annan person. Men det här får domstolen ytterst värdera. Min huvudman är tydlig med att han heter inte Gucci. Dalenätverket har ju en konflikt- med, med eh, nätverket. Och alla de här gärningarna är ju riktade mot Dalernätverket eller använder personer som har koppling till Dalernätverket. Och vi, vi bedömer ju att det utförs av Foxtrot-sidan Foxtrottsidan genom det här seronätverket. Ja, enligt åklagaren Karin Hammar och de andra två åklagarna för de här fallen så har den kurdiske rävens nätverk Foxtrot använt sig av bland annat seronätverket i konflikten med Dalernätverket. Och polisen kopplar alltså 20-åriga Mosa till Seronätverket, nätverket liksom Bronätverket och main från andra delar av Stockholm så menar polisen att Cero är allierade med Foxtrot, alltså Rävens nätverk, och att de här nätverken används som utförare åt Räven. Och nu ska vi gå in lite närmare på just Seronätverket. nätverket Nästan alla var ju födda 00 och senare, vilket gjorde att Sero var ett bra namn. Tillsammans med att Coca-Cola ligger där och det blev lite fyndigt med tanke på Coca-Cola Zero. Det är ett polisiärt namn som de har namnat. De tyckte väl att det var ett coolt namn. Polisen som vi kallar Karl har följt Zero-nätverket de senaste åren. 2018 så hade inte de polisiära kamerorna satts upp i Jordbrocentrumen. Så då var det öppen droghandel i Jordbrocentrum. Det var ett tight kompisgäng som höll på med det. Det blev splittringar i det här gänget och några av dem är ju det som idag kallas Zero- Karl beskriver det som att det sker en splittring mellan de äldre och de yngre i kompisgänget när släktingar som kopplas till ett gäng i nordvästra Stockholm börjar hänga i Jordbro. Och senare menar Karl att en del av det här gamla kompisgänget blir det som polisen nu kallar för Cero-nätverket och de ägnar sig åt narkotikahandel. Under 2021 så eskalerar konflikten mellan det äldre och det yngre gardet i det gamla kompisgänget enligt Karl. Andra halvan av 2021 var det sju skjutningar som samtliga kopplas fram och tillbaka mellan Cero och en det gamla kompisgänget. Det har varit hand mot de yngre kan man säga. Det har bland annat handlat om att det kommit folk som varit kopplade till honom och försökt ta tillbaka Mark och då har det hänt grejer. Under 2021 så döms också en av ledarna i Cero för att ha styrt narkotikahandel över en krypterade chatttjänstens signal. Och det är efter den här utredningen som polisen förstår att också Zero-nätverket har ett nära samarbete med Rävens nätverk Foxtrot. Karls bild är att själva narkotikamarknaden i Jordbro är ganska ointressant för andra aktörer att ta över. Och han menar att området har blivit mer intressant av en annan anledning, de unga utförarna. Under åren som Karl har jobbat i området så har han märkt en skillnad i hur seronätverket organiserar sig. De har blivit lite mer hierarkiska än vad de var förut. Det är lite tydligare att de har tre, fyra ledande personer som är ute och sen så är det ett mellanskikt av folk mellan 17 och 20. Det känns som att de har fått i uppgift att hitta de här yngsta killarna som ska vara faktiska utförare. Dels utförare av de här grova våldsbrotten och dels hjälper de till med de större transporten av narkotika. Och under våldsvågen i Stockholm så har vi sett att många av de som är tonåringar och som misstänks för sprängningar och skjutningar är från just Jordbro. Polisen misstänker alltså att det är serionätverket som har fångat upp de som utför på rävens sida av konflikten. Och när det kommer till grova brott bland barn så märker Carl en stor skillnad idag mot när han började jobba i Jordbro. Om man tänker på hur det brukar vara med ungdomar så har det varit att de torskar med att de röker gräs, rånar någon eller något sånt där. Men nu är det plötsligt att de lägger bomber och skjuter in i folks lägenheter och sånt. Eller skjuter folk. Om det hände något förr så var det de som själva sålde i centrum som stod för våldsbrotten. Nu är det ju mycket mer så att de som är ledande lägger ut det på andra. Nu är det väldigt unga personer de hittar som är ostraffade. Som de skickar iväg på rena mordkommandon med typ ingen guidning alls. Mer än sätter i bilen och åker dit och skjut. Det är klart att det är en märklig situation när det är 14-åringar som har Kalashnikovs. En av de som fixar de här kidsen är enligt Karl den idag 20-åriga Han har ungdomar under sig i Jordbro. Det är inget snack om att han skulle kunna fixa fram killar som gör saker åt honom. Och Karl kan ju se att killar från Jordbro också dyker upp i fler och fler förundersökningar som rör grova brott kopplade till den kurdiska räven. Bland annat i samband med knarkbeslag på Lidingö och i Älvsjö 2022 som misstänks ha varit starten på rävens konflikt med Bandidos som vi berättat om tidigare. Och det finns också flera från seronätverket som är åtalade misstänkta för inblandning i mordet på en man utanför Bandidos lokaler i Haninge den 6 mars 2022. Det här ska ha varit en felskjutning och en kille som då var 17 år och som är kopplad till cero -nätverket är åtalad för att ha skjutit. Enligt Carl så har inte Cero en egen konflikt med bandidos så han har reagerat på att serokopplade personer är misstänkta i dåd mot bandidos och att det snackas en hel del om räven. Man ser ju de här rävringarna, de har ju dykt upp. Man hör ju att det snackas om det. Om Mosa haft direkt kontakt med räven vet inte åklagarna. Men enligt dem så råder inget tvivel om vem han sympatiserar med i konflikten mellan Foxtrott och Dalen-nätverket. I en av Mosas mobiltelefoner har polisen till exempel hittat en bild som föreställer en räv och ett vapen. I kurdiska flaggans färger står det Team Fox som en logotyp. Och på en bild som togs policia 2022 så ser man Mosa och vännen som var med på McDonalds titta in i kameran- –och stolt visa upp sina händer där de bär var sin rävring. Polisen Karl ser den här vännen som en länk mellan Foxtrott och Zero. Men Mosa själv säger att han inte vet vad den här ringen betyder. Han har inte ens fattat att det är en räv, säger han i rätten– –utan han har trott att det är en katt. Han säger att han har fått ringen i muckpresent– –och att han inte har någon koppling till den kurdiska räven– –eller nätverket Foxtrott. Man har också kunnat se i Mosas chattar att han skriver till folk med turkiska nummer– men man har inte kunnat bevisa vilka det är och åklagaren Karin Hammar konstaterar att... De kan ha registrerat ett turketsnummer bara i, i den appen. Men det är mycket möjligt att det sitter personer i andra länder som styr personer här i Sverige. Under rättegången ber åklagarna ändå rätten att notera att Mosa skrivit med en person med aliaset Raven. Ja, när den gemensamma rättegången om alla de här tre fallen där Mosa är åtalad börjar så är det fullt säkerhetspådrag. Alla som vill vara med på rättegången måste ta av sig skorna och kroppsvisiteras. Inne i rättsalen så sitter Kian i gröna häkteskläder tillsammans med den andra 15-åringen som var med vid skjutningen i dalen. Och så sitter det fyra personer till där. Och en annan av dem som sitter där är Mosa. Han sitter längst fram i mitt och han är den enda av de åtalade som inte har de gröna häkteskläderna på sig. Han har en grå hoodie och en svart vindjacka över. Och En sak som jag reagerar på när man varit på rättegången det är när alla åtalade reser sig upp och eh, har fått lämna lokalen i samband med att ett vittne ska in till exempel. Det är ju att Mosa han är ju en lång kille som är 20 år och bakom sig så är det som ett led av barn som är, har handfängsel på sig, de här gröna häkteskläderna. Och det är något som inte jag har sett så tydligt innan just den här kontrasten- att det blir så märkbart att det är barn som är misstänkta för så här grova brott. Ja, det var ju annorlunda också för att det var så mycket föräldrar där. Och åklagarnas teori är alltså att Mosa för Foxtrotts räkning- fixat de här tonåringarna som utförare för de här tre dåden. Och det ska han ju bland annat ha gjort genom sitt alias Louise Gucci- Ja och som vi var inne på så menar Mosa att det inte är han som har gått under det här användarnamnet Louis Gucci. Utan han säger att Louis Gucci är en kompis till honom som han inte vill berätta vem det är. Hans förklaring till att han hade flera telefoner på sig när han greps på McDonalds och att han var inloggad på signal. Det var att han tog hand om de här telefonerna eftersom en kompis hade glömt två av dem när de hängt i en port samma kväll. Mosas advokat Anton Strand igen. Han har... Under en kort stund hållit i den här telefonen åt en annan person. Att han, det är inte hans telefon, det har han sagt redan direkt när polisen träffar honom. Och eh, vad som har hänt i den telefonen när han inte har haft den, det kan ju inte han gärna uttala sig om. Eh, men han tillbaka visar att han skulle ha gjort något av det här. För att bevisa att Mosa är kopplad till Seronätverket så har ju åklagarna tagit exempel på när han kontrollerats med olika personer. Och det här är ju vanligt att det är så som man kopplar folk till olika nätverk i polisutredningar. Och det här sättet är något som Anton Strand, alltså advokaten till Mosa, är skeptisk till. Man ska komma ihåg att nätverkskopplingar, de utreds och påstås för närvarande helt utifrån vilka personer polisen har kontrollerat ihop med andra personer. Det är, det är nästan enbart det som den typen av slutsatser bygger på. Min huvudman är från ett område i Stockholm. Han har många vänner som han har vuxit upp med från det här området. Vissa av de här vännerna har kriminell belastning. Min klient har tidigare haft problem med kriminalitet själv och levt ett, ett liv som han numera vill ta avstånd ifrån. Och då är det ganska naturligt att polisen har kunnat kontrollera eller observera honom ihop med andra personer. Ja och flera av de här tonåringarna som sitter där i rättsalen och som misstänks ha utfört de här skjutningarna. De har gått i samma skolor, spelat i samma fotbollslag och så vidare. De har flera gånger också kontrollerats av polis tillsammans berättar åklagarna under rättegången. Men tre av de som misstänks för de här brotten som Kebba är ju inte straffmyndiga och de är inte heller på plats under rättegången. Men den som är under 15 år och alltså inte straffmyndig kan ju ändå ställas till svars vid allvarlig brottslighet. Det kallas för bevistalan och då tar domstolen ställning till om barnet har begått brottet eller inte. Men något straff döms ju inte ut. Och det här är faktiskt väldigt ovanligt och sker i genomsnitt bara en gång per år. Och senast det hände, det var 2021. Och i Kebbas fall, alltså han som var misstänkt för skjutningen mot lägenhetsdörren i Fruängen, har åklagaren Lisa Dos Santos planerat att väcka bevistalen. Han har sedan gripandet varit om omhändertagen enligt LVU och placerad på sishem utanför Göteborg. Kebbas advokat Tove rudin Ja, men det är väl lite här också där hans familj ställer sig lite frågande, för det är en sån bevistalan... Eh... Kommer sig av att det är socialnämnden som begär att åklagaren ska väcka en sån bevistalan. Framförallt så väcker socialnämnden den talan för att se vad de kanske ska sätta in för åtgärder eller insatser. Och i det här fallet så har man ju redan gjort det vad gäller min klient. Så att de har väldigt svårt att förstå vad syftet är. En 14-åring som misstänks varit inblandad i en skjutning i fruängen i Stockholm har rymt från ett ungdomshem strax utanför Göteborg. Det rapporterar Expressen. Kebbas före detta lärare Andreas hör om den här rymningen på radion. Så att jag hörde av mig till min, min gamla kollegor och, och, och frågade Är det här Kebba? Till slut så fick jag svara att ja, det är det. En vecka före rättegången börjar rymmer alltså Kebba från sis han hoppar över staketet tillsammans med en annan pojke och försvinner därifrån. Kebbas advokat Tove Rudin Nichols. Han saknade sin familj, han saknade sina vänner och var långt placerad, långt borta från sin familj. Han har aldrig varit utan sin familj. Men varför han rymde och, och, och vart han tog vägen, det kan inte jag gå in på i radio. Och några dagar efter rymningen så dyker Kebba upp på sin skolgård. Andreas berättar. Kebba tar sig alltså tillbaka till skolan men eh, där är ju såklart jättemånga som känner igen Kebba och, så här. och det tog ju inte lång tid innan, innan de kommer och hämtade honom. Liksom. Man blir ju liksom ledsen. Man, man förstår att, att han vill träffa förmodligen vänner eh, man har varit ifrån dem så länge. Och det känns ju bara så otroligt sorgligt att välja det alternativet då. Att, att inte förmodligen ha någon annanstans att träffa sina vänner utan behöva jag tar mig till skolan för att träffa dem. Liksom. Sen vet jag inte om man tänkte på konsekvenserna av att vistas där det alla kände igen. Du har lyssnat på Petri Krim om barnsoldaterna, seronätverket och räven. Producent var Vakina Pojannen, ljudtekniker Johan Hörnqvist och reporter Johanna Lagbo. Fortsätt att tipsa oss om saker du vill att vi ska ta upp på p 3 eller på 073 461 2915 och där når du oss också på signal. Och så kan du ju följa oss på Instagram där du också kan skriva till oss och där heter vi p Jag heter Mariella Quintana Melin och jag heter Linus Lindahl. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.